Heute weiß ich nicht. Genau. Äh, ja, weißt, was weißt du nicht? Viel Zeit für Wiederholung. Äh, noch einmal? Heute? Heute äh, hatte ich ni nicht äh, mehr Zeit für Wiederholung. Äh, nicht viel Zeit. Nicht viel Zeit. Nochmal gut, Yeah. gut uh, aber ich habe ähm uh, ähm auf diese verbe gekucht nein -auf. Und tu peste verbe da te la verbe ich nu știu dacă despre asta e vorba, spre exemplu Abneemn ab am găsit, am uh, um, clagen, Nu, uh, astea sunt verbe cu particula detașabilă, adică prima silabă se duce la sfârșit Asta știu despre ele, dar uh, spre exemplu nu neapărat, mă rog, astea au fost acolo la început, dar spre exemplu am uh, ergen, er, ergen. Yeah. Aici îmi spune că cu iubă și cu acuzativ. Exact, da, la, la asta mă refer. Da, dar bine, multe din ele nu am parcurs toată lista. Mm, am o parte din ele, da, și cu particul separată. Mm -hmm. Da, spre exemplu, este antworten cu dativ și mm -hmm. mai are o parte cu auf și cu acuzativ. Am da, um, că depinde la ce... La ce, răzbui, la ce răspui, da? dacă răspunzi la o, la o scrisoare sau dacă răspui cuiva. Deci am avut antwortet uns nicht, nu ne răspunde nouă. Da, și am doilea exemplu, ich muss auf seinen Brief antworten. Exact, pentru că răspunzi la o scrisoare, nu răspunzi unei scrisori. Îi răspunzi unei persoane, în răspuns mie, dar răspuns la o scrisoare de la mine. Uh -huh. De asta uneori e cu dativul și uneori cu acuzativul, dacă ai obiectul la care răspunzi. Da. Asta vreau să spun că lista e lungă aici, dar eu nu le-am parcurs pe toate. Um, da, uh, să treci o dată când ai timp prin ea, pentru că majoritatea sunt destul de intuitive, sunt ca în românește. Cui răspunzi? Mie îmi răspunzi, știi? nu răspunzi la mine. Okay. Yeah? Numai că sunt câteva care au o prepoziție care nu e uh, la fel ce în românește, cum era la cu cum ar um. Da? Yeah? Da. Yeah. Sau. good. Und? Andre Fragen has mm -hmm. no, în haslam? Mmm, nu am carne. Okay. Atunci, să reluăm puțin. Cum spui, eu mănânc cu lingura? Ich esse mit dem Gabel. Nu, asta e furculiță, Gabel. Uh, mit den dem, uh, Löffel. No, einmal ich esse? Mit dem Löffel. Mit dem. Dem. Că mit cere dativ. și der Löffel. Mit, der, lefer. Nein, nein, mit dem. Dem. De Ai înțeles de ce așa? Uh, da, pentru că e la dativ. Exact, e la dativ. Lefer și la dativ, der, idem. Idem, foarte bine. Și ea mănâncă cu furculița? Zist mit, da dem gable. Nein, că este de gabel. <laughs> Mit der gabel Mit der gabel. Uh -huh. Și noi tăiem cu cuțitul. Wir schneiden mit dem Messer. Messer. Messer. Messer. Messer. Asta este das Messer. Dem. Exact, e mit dem, e corect. Și la neutre o face tot dem, ia? Ja? ja. Esențial este să ții minte că cele trei chestii care mâncăm fiecare are genul ei: vurculiți ID, D, lingura Ider și cuțitul das. Da? Der, das. Der și das meser. Da. Și cum spui? ea cu asta? Zi ist mit. Da, mit. da mit, foarte bine. Zis ist da mit. Damit. Uh -huh. Și eu am venit cu asta ich bin, uh, damit Foarte bine, ich bin damit gekommen ja? Bun, deci asta e simplu În loc să spui mit das, spui damit Acum, uh -huh. dacă vrei să întrebi cu ce mănânci Cu ce mănânci? Cum întrebi cu ce mănânci? Am o listă care am scos-o chiar azi dimineață, cu ce? Uh, uh, vomit. Exact, vomit. Vomit. Cu ce? Cum ar fi direct cuvânt cu cuvânt tradus? Mitvas. Mm, mit mit mit mit Mitvas. Mit mit va. mit ar fi, ja? Good. Și este exact ca și la aia, în loc de mit das, ai da mit. În loc de mit vas, ai vomit. Vomit. Vomit izdu. Cu ce mănânci? Și eu răspund, eu mănânc cu asta. Ihesdamit. Ok? Ia. Yeah. Și cu ce ai venit? Cum spui? Cu ce ai venit? Mhm. Mm mm -hmm. Eu m-am pe listă că nu știu cu nu, ce uh, e vomit. Exact. Uh, important e important să nu deții minte după listă pentru că uneori... În funcție de situație se mai schimbă. Um, deci vomit încă o dată cu ce ai venit? Mm. Vomit bist common. Foarte bine. Vomit bist duge Bun. Și cum spui? Eu uh, îl aștept pe el. Ich, warte auf dich. ich hab... Eu îl aștept. Ich warte auf dich. Nu, auf... nu pe mine ci pe el. In. in. exact. Ich auf in. Auf in. Da? Că vartă încere auf. Ich auf in. Bun. Și eu uh, aștept asta. Ich warte damit. Nu, că nu aștept cu asta. Um. Deci, pune pur și simplu cuvânt cu cuvânt. Ich, ich war'te. Trebuie să-l pui pe auf, că s-ai cerut de verb. Da? Vor auf. Nu, vor Nu, nu, nu. Nu te uita pe listă, că lista te păcălește. <laughs> uh, cum spui? Eu aștept pe asta. Ich warte auf da. Foarte bine. Și în loc de auf das, das se înlocuiește cu da și vine la începutul cuvântului. Dar auf. Exact. Ich warte dar auf. Ok. Ich warte darauf. darauf. Foarte bine. Și eu mă gândesc la ea. Ich denke anzi. Anzi. Uh -huh. Și eu mă gândesc la asta. Ich denke daran. Nein, da. Daran. Daran. Că e an Daran. Ia? Yeah? Da, e mai înțeles de reținut așa, dar oricum... I pe toate astea. Pentru că, vezi tu, eu o da. aștept pe ea și eu mănânc cu asta să spune da mit și da de, Depinde de, de situație Important este prepoziția care urmează după verb Și lu aia îi pui un da în față și Adică prepoziția pe care o ai, prepoziția pe care o are verbul Dacă nu are an, lu an îi pui și spui eu mă gândesc la asta Aha. Daran. Daran. S să nu te gând -să, Adică să nu-ți minte, la asta se spune daran. Pentru că dacă eu spun, eu mă preocup de asta, cum spui? Dacă se schimbă verbul. Exact, daran. se schimbă verbul și prepoziția. Darum. Darum. Genau. mic darum. Good. Și cum spui, eu um, um, am grijă de flori. Zorgă. X-zorgă. Nu, nu, e corect și e dar hai să folosim zorgă. x eu am grijă. x uh -huh. fiur pentru flori. Îmi fac grijă fior, pentru flori. fiur uh, de blumen. Exact. X-zorgă fiuri de blumen. Da? Și cum spui, eu am grijă de astea? Exorgă, uh, da fiur. Exact, da fiur. Exorgă da fiur. Pentru că aici verbul este te urma de fiur. Da. Da fiur. Da fiur, da? Ja? Good. Și um, eu aștept. Nu, eu caut uh, un măr. Ich suche mm -hmm. einen äpfel, apfel. A, apfel. Dar suchen se folosește um, cu nach, de obicei. Ich suche nach. Ich suche nach einen Apfel. Da, numai că nach este o prepoziție care cere întotdeauna cazul dativ. Mm, dem Apfel. Ja, da, da, o, o, odera... eine, einem, exact, einem eine, Apfel. Eine. Apfel. Ich suche nach einem Apfel, da? Eu caut un măr, da? Mă uit după un măr, cum zicem noi. Și cum spui, eu caut asta? Ich suche uh, danach. Danach, genau. Da? Ja? Și noi vorbim despre un film. Der film, e normal. Der film, e der normal. Dar nu mai știu, uber... Der film. Uh. A, ah, stai la, la prepozițiile duble. Nu, nu, nu, aici e numai uber, nu e dublă. E uber cu acuzativ. Uh -huh. I, uh. Am uitat verbul. Noi vorbim, noi vorbim despre un film. Uh. Wir, wir, wir sprechen über den Film. Nein, über den film. Exact, über den Film. Noi vorbim despre Film. Sau vir, sprechen über einen Film, dacă e unul în general, ja? Uber. Uber. da? Sau în loc ja. de sprechen putem să spunem wir reden. Reden. Ja, wir, sprechen, wir reden oder wir unterhalten uns. Adică... Ne... Unterhalten, ai auzit? Da, dar în sensul de a... Unter, Unterhalten înseamnă că bârfim, așa, vorbim fără, nu foarte serios, ca să treacă vremea. Mm -hmm. Aia înseamnă Unterhalten. Good. Și noi vorbim despre asta? Wir sprechen darüber. Darüber, genau. Wir dar Good. Și mie mi frică de câine ich Angst von dem Hund. Da, numai că aici este o mică diferență. În nemțește când se frică de ceva, nu este cu von, ci este cu for. v o r, for. Adică ți se frică în fața câinelui. Se face frică în fața câinelui. Deci i have Angst for și for cere la fel, eu for dem Hund. Und. For dem Hund, I have Angst For dem Hund. I me... have, exact, have angst, but exact, I have angst, but for. mi frică mm -hmm. de asta. Și mi-e frică de tine? I mm -hmm. have angst, for dir. n for ce For for dir. Dir, genau. I have angst, for dir. mi frică de tine. Și nou. Ia? Ia. Și nou ne frică de el? wir haben Angst for for him. for, for. for, for, for Nein, de el. El la, la dativ e im, im im genau. Wir haben Angst for im, ne frică de el. Și nu no, ne frică de asta, wir haben Angst da for. Ok. Okay. De asta uh, recomandarea mea este să nu ți minte de asta. Pentru că vezi, poate să fie și dafor, poate să fie și uh, damit și daran și în funcție de, de situație. Da, în funcție de exact, care... în funcție de prepoziția care urmează după verb, se spunem. Da. Dar regula e simplă. Good, acum să punem întrebările. Deci, încă o dată, cu ce mănânc? V vomit esenit. Uh -huh. Și la ce mă gândesc? an voran uh, demke ih Noi voran voran voran voran demke la ce mă gândesc Mhm uh -huh. fac toate cu vo Exact, toate încep cu vo și după aia da. pui prepoziția. Și pentru ce uh, ai făcut asta? Vo fur a has tot dat schema Mhm Vo fur dat schema o să mai auzi la nemți și în loc de vofior, fiurvas. Fiurvas. Pentru ce ai făcut asta? Da? Dar forma corectă este fiur, Fiurvas este ca atunci când vorbești în românești și faci un dezacord. Înțelege lumea, dar nu-i corect gramatical. Da? Corect e vofior. Și ce aștept eu? Au... Wo, worauf... Exact. Worauf warte ich? Worauf warte ich? Ja? Și de ce am grijă? Uh, wo was? No, no, no, no. Wo, wo, de ce? Eu am grijă. Ich kümmere mich um. Wo, wo, worum? Exact. Vorum. Vorum. Mic cumăr, de ce trebuie să am grijă? Ia, ja? vorum. Deci chiar dacă folosesc cumere sau chiar dacă folosesc zorgan tot cu um. Uh, nu, zorgan este de cu fiur. Ah, e cu fiur. Ii zorga fiur. Cumăr este cu um. Și aici o altă expresie care se folosește des. Cum spui? Este vorba despre uh, pacienta mea. Este vorba. Este o expresie în și se spune esget um. Asta notează, că e o expresie care se folosește des. Esget um. Esget um. Care se traduce prin este vorba despre. Bun. Ah, nu trebuie să mai spun iubă. But... Nu, nu um, umă la es get um umă la înseamnă despre. Este es get um mai patientin. din. vorba despre pacienta mea. Da. Și cum spui? Este vorba despre asta? Es get umdas. Și în loc de umdas? rum Exact. Es get. Es get. get... Yeah? Da. No, It's get Exact. It's darum. E vorba despre asta. Și cum spui? Despre ce e vorba? Vorum. Vorum get this. Foarte bine. Vorum get es. Asta iarăși notează-o dacă vrei pentru că este o propoziție foarte utilă când nu știi despre ce e vorba și vrei să întrebi. Ce se întâmplă? Despre ce e vorba? Vorum get this. Vorum, GET es. Ia? Ghet, es, get darum. E, e vorba despre asta, dar trebuie să știi despre ce. Sau es get um. Și așa mai departe. Yeah. get um, ia? Yeah? Odar get um, diese E vorba despre situația asta. Ia? Yeah? Good. Și vorungetez despre ce e vorba. Mhm. Da, că e. acum Good. Și cum spui, eu sunt mulțumit cu mașina mea. I'm been mine mein auto noch no, mit Ma, mein auto nu mit cere dativ mier mi, uh, auto nein mit mein Name mein Name auto Gândesc, cum spui eu sunt mulțumit cu mașina nu cu mașina mea cu mașina ich bin zufrieden mit auto chiar auto dacă e pui articol Ich bin zuf zufrieden mit? I'm auto. Nu? Mit? Nu, nu, nu cu a mea, cu o mașină în general. Mit, mit dem auto. Ich bin zufrieden mit dem auto. E clar de ce e așa? Că um. ar fost das auto, mașina, da? Trebuie pusă la dativ. Mit dem auto. Și eu sunt mulțumit cu o mașină mhm, mm mit ein Auto. Da, da, ein, a, un, a, exact, einem, mit einem Auto. Ich bin mit Auto. Eu sunt mulțumit cu o mașină. Și acum, dacă întrebi, cu ce sunt eu mulțumit? Vomit binic Foarte bine, vomit bin ich zufrieden. Mit dem Auto bin ich zufrieden. Cu mașina, îți mulțumit. Good. Neclarități până aici? Nu, nu, nu, <fie> nu. Mi -e bine că nu, mie că nu gândesc la timp. Că îi am priceput, da. Da, uh, De câte ori ai ocazia să le spui, trebuie să te gândești puțin înainte ca să le, să le spui uh, rar. După aia o să-ți intre în reflex. Mitainem, mitainem. Niciodată nu există în limba germană mit ein. Există fie mitainer... Dacă vorbim despre ceva feminin, mit frau cu o femeie sau mit mitainem mit einem auto, mit man, ja? mit ainem bus, dar niciodată mit ain. Good. Și. Uh, cum zici, noi începem cu cursul de germană. Beginnen, origin. Vir exact. beginnen. Vir începem um, Cu cursul mit, de germană. Mit? Mit? Doici da, curs. Da, doici corect, doici curs, dar trebuie să aibă un articol. Întotdeauna pune un articol. Um, Der curs. De, de. Exact. De. De. De. Încă o dată, noi începem. Wir beginnen mit dem Deutschkurs. Genau, wir beginnen mit dem Deutschkurs. Cu ce începem noi? Uh, vomit uh, uh, beginnen wir? With... Genau, vomit beginnen wir? With... Mit dem Deutschkurs beginnen Good. Um, și știi cum se spune a invita? Einladen. Einladen, foarte bine. Și cum spui? eu te invit pe tine. Ich lade dich an. Foarte bine. Și eu te invit pe tine la ziua mea de naștere. Ein la ăsta este cu zu". Întotdeauna îl pe cineva la ceva. Tzu. Tzu. Ich lade dich Foarte bine. Zu, um, zu mein, mein. Su ce redativ? geburtstag. Foarte bine. Încă o dată? Ich, ich lade dich zu meinem geburtstag ein. Exact, ein. Ich lade dich zu meinem geburtstag ein. Eu te invit la ziua mea de naștere. La ce te invit eu? Mm. Exact. Weiter, wozu? vo tsu lade dich ich invers lade ich dich lade mich dich ein, ein. ich dich ein exact vo lade ich dich ein la ce te invit da eu te invit la asta ich lade dich zu um, la asta da da tsu da ich lade Datsu. Ain. Ain. I dich Datsu ain. Deci la asta se spune Datsu. Ia? Ja? Și în cuat eu mă gândesc la asta? Ich denke an das. Sau în loc de an das? Ich denke daran. Exact, ich denke daran. Tot la asta. În funcție de situație spui Datsu sau daran. Good. Andre Fragan? Nu. În principal, regula nu e complicată. Nu. Trebuie doar să te uiți pe lista ta de verbe când ai timp, care au prepoziții. Și când vrei să întrebi, pui VO plus prepoziția respectivă. Care o fi a, FIUR, tu, ă, au, și așa mai departe. Când vrei să spui mă gândesc la asta, te invit la asta, aștept asta, încep cu asta. E DA plus Prepoziția respectivă, iar uneori are un R. Daran. Când nu e ușor de pronunțat, nu poți spui Daan. Ia? Yeah? Daran sau Darauf. Și când e întrebarea e... Vo. Vo. Voran uh, denk ich. Vo zu Vo mit eseih. Întrebarea e cu Vo. Ia? Yeah? Prepoziția, da, e foarte clar. Nu e complicat. Ok. În continuare voiam să mai facem ceva despre câteva conjuncții. Uh, ele sună complicat, dar nu sunt. Uh, cum, uh, cum zici uh, eu sunt aici pentru că sunt uh, sănătoasă? Nein, weil ich... Ich? Uh, ich... Uh, încă o dată. Ich bin hier, weil... Ich bin hier, weil ich... Das ist sănătoasă. Da, da, da, că sunt sănătoasă. Ich bin. Genau. Încă o dată toată fraza? Ich bin hier, weil ich gesund bin. Ich bin hier, weil ich gesund bin. Ich bin hier, weil ich gesund bin. Good. Da, ai spus zain, Și era ich. ich. Uneori, important să repeți, pentru că uneori e o diferență între ce ai avut în cap și ce ai spus. Știi? Poate gândești corect, dar este alt cuvânt. Și de asta spun să mai zici o dată, ca să... Să spui cum, cum ai gândit, da. Cum... Și cum zici? Pentru că mama lucrează, copiii ajută în casă. de uh kinder, -huh. uh -huh. Pentru că A, mai au, avea copii, ajută în casă. De kinder, în uh, uh -huh. house În house Good. Așa. e un lucru pe care probabil că nu-l știai, și încă vreo două pe care le știai. Lucru pe care nu-l știai este că house aici, de fapt, mai corect ar fi household. household. Adică household înseamnă gospodărie, pentru că nu aș neapărat în casă, ci în gospodărie, să înțelegi, cum zic? Da, da, da. Casa e casa ca obiect, das house. Sau so, in household, dar asta nu e așa mare greșeala. Însă, while aruncă întotdeauna verbul la sfârșitul propoziției. Mm -hmm. și, mm -hmm. și la chiar dacă începi cu while. Întotdeauna. N-am știut că la productiv, cum ar veni. Deci trebuia să zic while the Exact. Virgulă. Stop, stop, stop, stop. Și acum, întotdeauna, a doua regulă spune că întotdeauna verbul este pe locul 2. În propoziție, da? Da. În cazul nostru, primul loc este ocupat de o altă propoziție. While the muter Și acum urmează verbul. Health and, health and, and kinder and in, household. House in house household. Înțelegi? De ce e așa? De ce e health and kinder? Că ăla ai locul doi de acolo, health the, al doilea cuvânt. Primul fiind o altă propoziție. o altă propoziție ca să ne aduc aminte. Da? Fă, fă un cerc mare și ai o singură unitate. Să numără o dată. Da, da, da. Și cum spui uh, ploa? Es regne. Foarte bine. Și eu iau umbrela. I nehme și mit. Foarte bine, numai că Regen, trebuie să aibă și un articol. Articol? Der, Der. <Shrim>. Der. Der. der. Der, Regen, mit. Și acum spune încă -o, înc o dată. Eu iau umbrela. Ich name me, Ich name mm, den Regen nein, sir, nein. Că în ce caz este Regenschirm? Pe e un acuzativ Exact Den Regenschirm Mit. Foarte bine Ich name den Regenschirm Mit. Eu iau umbrela Ich den Regenschirm Mit Good. Și uh, știi ce înseamnă Bild Build shirm este uh, N-are nicio legătură Numai shirm e același cuvânt Înseamnă ecranul de la monitor Ăla este build shirm Dacă zice cineva Uite, uite aici pe monitor yeah? Show me here Build shirm uh -huh. yeah? Build shirm, shirm. Dar shirm. fallen shirm Sau Fall shirm. Fal shirm Știi ce e? Fall shirm Fallen înseamnă a cădea iar fal-șirm înseamnă parașută, umbrela care cazi. Da? Asta așa mai mult de curiositate, că să asociezi tu cu ceva șirmul ăsta. Da? Și regă e umbrela de ploaie. Există și zone, zone da, umbrela de, de soare. Nu poți să-i spui regă că se uită ciudat nemții la aia. Deci pentru noi, tot umbrela. Mai e tot umbrela, nu am. Good. Ok. Și acum să reluăm. Dacă plouă, ia umbrela. Dacă. Ven. Mhm. Estregnet. Mhm. No, ne Foarte bine. nemă ih. Ne den regen scherm mit. Mit, exact, așa e corect. Venes regnet nemih den regen scherm mit. Dacă plouă, ia umbrela. Ca ăsta, neme este al doilea. Ia. Și dacă fac invers, mit Exact, și așa e corect. Atâta timp cât respecti ordinea cuvintelor. Ich de den reger și mit, Venus regnet. În cazul că plouă, dacă plouă. Good. Ok, să ne întoarcem la while. While pentru că um, și cum spui? Pentru că plouă tare, uh, rămân acasă. Rael Rael Est Stark Stark Stark Stark Regnet Ia? Veil we'll es we'll stark es ich zuhause. Foarte bine. Veil we'll es stark regnet, bleibă ich zuhause. Ia? E corect. Dar în loc de Veil, we'll, în nemțește mai avem un cuvânt. Da. Ai auzit de da? Da, dar îl traduc cu acolo, nu acolo. <laughs> da. Da, ăsta este unul dintre cele mai folosite Cuvinte din limba germană și are o grămadă de sensuri Fără legătură între ele Într-adevăr înseamnă și cum ai spus tu Acolo sau aici? Ich bin da, eu sunt aici Da, eu le mai diferențiez Cu da și dort, și dort. Da, da, da și da. acolo și aici Trebuie să îți da. dai seama din context De asemenea, da se mai folosește Și la ce am făcut anterior la prepozițiile alea Asta Ich da mit. eu mănânc cu asta Înțelegi? Dar, da mai înseamnă și vile, exact vile. Deci dacă pot să spun, da es stark regnet, blibbe ich zuhause. Exact cum este în românește, deoarece și pentru că. Practic înseamnă același lucru, dați două cuvinte. Deoarece plouă, da, stau acasă. Dine. Pentru că, da? Și dacă pui invers, propoziția, eu stau acasă pentru că plouă. I Blive to uh, house. Mhm mm uh, uh, ce Cel mai bine ar fi să scrie asta, ca să ai o comparație, o să vezi de ce. Scrie. I blive to house. Blive to house. Uh, while sau da? Scrie si, și. While. Pentru că plouă tare. Va el. R. S. Vă es. Cautam subiectul. Ăsta era. Va el es start regnet. Foarte bine. Star regnet. Și ich bleibe tu hause, da es start regnet. Foarte bine. Acum, mai este și o a treia formă. Pentru a spune pentru că și anume den. den De den ai auzit? de e n n Poftim? Den cu, de cu 2 N. Exact, cu doi n <coughs> Den. Den. Înseamnă tot pentru că. Doar că diferența față de alalte două este că ăsta nu aruncă verbul la final. Ăsta respectă Verbul rămâne pe locul 2, dacă îl pui pe ăsta. Așadar, dacă spui, ich bleibă zu Hause, den, S. regnet stark. Exact, denes, regnet stark. Sau mai corect, den, nu. Nu, nu, nu, nu, că el e pe poziția 0 cumva, nu se numără. Mm -hmm. Den, bine, da, nu es... mai... mai sunt. Cred că am tot așa o listă cu astea care aruncă și nu aruncă. Că da, deci până acum avem Câte știi? Avem trei pe care le cunoști Vile Mai da, da și Ven Și, da, și Das Și Da uh, Aruncă vialtă. Da, Da, Das aruncă, aruncă și el Așa este Good Dar astea trei înseamnă același lucru Da, Vile și Den Îl poți folosi pe oricare dintre ele vrei tu Doar că den nu aruncă. Vail și da, aruncă verbul la final. Da, interesant. Deși cumva, de eu am constatat că deși cumva denii mai aproape de limba română, care nu aruncă verbul, da, românii îl folosesc zi. pe Vile". Da. Nu știu de da, ce. Am, uh, am făcut prea multe exerciții. Probabil, Sembra. cu vail și a fost așa o sperietoare la început, vail ăsta, încât toată lumea folosește pe asta. Dar toate trebuie exact aceeași valoare și o să le vezi la fel de des în... Sau o să le auzi în germană. Good. Ok. Eu de obicei, de exemplu, folosesc den când urmează o propoziție lungă, când vreau să explic pentru că și urmează lungă și uit să pun verbul la final. Și atunci apun den, subiectul, verbul și apoi toată explicația pe care o am de dat. Mm -hmm. Înțelegi? Ca să nu, să nu fie riscul să o uit. Dacă am pus vile. Ok. Vile, da, Den. Și cum zici eu am mâncat supă. Eh, uh, habe mm -hmm. numai că aici nu punem di. Dacă pui di, spun eu am mâncat supă. Dacă vorbim în general, eu am mâncat ciorbă, eu am mâncat supă, ich habe suppe Și eu am mâncat supă și uh, tăiței. Eh, uh, Ich habe zupă uh, und Nudeln nu. yeah? gegessen. Genau. Ich habe zupă und Nudeln gegessen. Bun. Dar dacă vrei să zici, eu am mâncat atât supă cât și tăiței. Și aia și aia. Cum zici? Ich habe Mm -hmm. este un da, sunt două cuvinte. <grijință> este o expresie. Expresia <grijință> este zovol als auch. Sowohl înainte de prima variantă și als auch înainte de a doua variantă. Deci ich habe sowohl Suppe supe als Al. Nu nu fără unde. Als auch <grijință> <grijință> Als <auch>. gegessen. <grijință> genau, als auch Nudeln gegessen. Ich habe sowohl Suppe als auch Nudeln gegessen. Și cum spui? Ea este atât cântăreață cât și actriță. Este zowohl uh, uh, zengerin. Zengerin. Că om laut zengerin. Als auch schauspielerin. Foarte bine. Zis Zovol zengerin als auch schauspielerin. Și ja? cum spui? El este atât uh, pediatru cât și... Medic de familie. Ei zovol sowohl asemenea, als auch de uh, Genau. Ei ist sowohl asemenea, als auch de Atât aia cât și aia. Good. Dacă însă familie. Ei este, de nici e, linguri, nici furculițe. Deci, nici, nici. <tus> Avei, mm -hmm. <tus> Numai când nemțiește, asta sună așa. E o, o bastardizare, să spui kein kein. E, e urât să repeți. Uh, în românește, eu nu spun, eu nu am furculițe și nu am linguri. Spui, eu nu am nici furculițe, nici linguri, nici, nici. În nemțește, treaba asta se spune veder noh. Veder înainte de prima variantă și noh înainte de aia, de a doua. Nu. Nu fără cain. Veder implică păcain. Ei veder noh, Genau. Deci este exact ca ca mai sus, doar că ai veder noh. Asta scrie, scrie veder puncte, puncte noh. Ca să ții minte, nici, nici. Da? Good. Așa, încă o dată, toată fraza? I have veder löffel noh gabel. Noh gabel, Gabel. La furculițe, nu, nu, nu. La linguri este löffel. Și la singular și la plural au aceeași formă. Leofel. Însă la gabel, o gabă, o furculiță, 2 găbăln. So, I-a veder leofel noch uh, găbăln. Odăr, ja? Oder a zovol leofel al sau găbăln. Am atât furculițe cât și linguri. Ja? l L-ai scris, da? Adică da. nu nu toate nu exemplu, ci numai astea, Vedar noh nici, nici. Eu, cred, tot. și zovol al să. Ah ok <laughs> good și cum spui um, um, eu um, sunt uh, nu eu am uh, fie mere fie nuci. Adică ori aia, oraia, nu am un două. aici care e Deci ori, cum se spuneam, ori mere, ori ar fi order. Nu numai când ai de două ori, ori mere, ori nuci, nu-i de două ori order, ci prima dată este end weather și a doua are order. Entweder äpfel, uh -huh. oder, uh, nuci. Nu, nu, nu. că este nus din nus, dar mai n multe sunt din nuse. NUSE Niuse. Din nuse. Yeah? Da? Uder nuse. Iau. Iau. Iau. Iau. Iau. Iau. Iau. Iau. Iau. Iau. Oder okay. NUSE Am fie mere, fie nuci Bun. Și astea trei expresii trebuie să le cunoști. O să le luăm în coată pe scurt. Zovol al sau, amândouă, și aia și aia, veder noch, niciuna, nici aia, nici aia, and veder oder, ori una, ori aialaltă. Da? <sus> Da, nu, nu, nu le-am folosit, cred, nici nu le-am știut, dar uh, sunt foarte folositoare. Da, da, sunt foarte folositoare și, nu, adică, nu, nu, cum să spun, eu, de nivel destul de basic de limba, adică asta le folosești zi de zi. Poți să le înlocuiești, poți să spui cum ai spus tu, caine, caine, toată lumea înțelege ce zici, dar nu e limba germană, da? Și nu, nici nu-i complicat să le înveți, sunt șase cuvinte marșilate. Good. Și cum spui... Uh, unde stai liniștit, ori mergi în pat? End um. Entweder. Entweder. Um, Ruii, oder ori. Uh, Mustui, înstead, ligă. Ehm. Um. Eu scrie ca să, ai, să ai sub ochi propoziția și putem să o corectăm. Deci, încă o dată. Uh -huh. Stai veder. liniștit. Uh -huh. eu, eu stai liniștit, de exemplu, eu aș spune bizdu stil. Stil. stil Da? În veder, du stil. Stil. Stil înseamnă liniștit. Nemișcat. Uh, Cu doi de el. Cu doi de el, ia. Stil, yeah. stil. Ori ești liniștit. Uh, order, Și acum vine uh, problema. Uh, Mergem uh -huh. merge în pat. Uh -huh. Da, da. Order guest to bed. Da. Uh, acum ai spus mai bine. Data trecută ai mai spus ceva cu uh, ligăn. Inzbed ligăn sau nu știu cum. Da, ori ți-e înțind în asta. Da, dar... Um... A, a spus inzbed in și trebuia in bed. In bed exact. Dar acum e, e corect cum ai spus, cu gen, că gen e o mișcare. Cere acuzativul, deci este in das bed. am gândit că mergi în pas și atunci... Exact, ghezdu inzbed. Zău, nu hai mai. Nu că este order du guest in bed, pentru că order la iar nu se numește. La ordinea cuvintelor, Du e primul cuvânt. Guest. Nu, order du guest in bed, pentru că guest nu e aruncat la urmă de nimic. Okay. Do geht ist. Mhm. Și cum ai spus guest? Cum ai scris? G äh ge hast ist. Inverse este. Ist. Antۆdea una la persoana da, la persoana a doua e să șut. Da, du hast, du do arbeitest, du guest, ya, da? du guest. Este. Prăim, okay, este... de, da, de-aia de de am zis, zis că la... m-am gândit că ai scris altfel. Deci încă o dată citește toată fraza. Exact. Uh, yeah, uh, exact. Ești de acord cu fraza? E corectă? Adică ai înțeles fiecare uh, element de ce e așa? Da. Go. Eu nu uitam acum dacă am început cu end Vader. A, de fapt, era o întrebare. Nu, nu era o întrebare, era o afirmație. Vor mm -hmm. e liniștit tu trebuie să pat. Și el nu. de deci el e pe poziția 0 a propoziției. Aha. Nu este primul cuvânt valabil și pentru celelalte cum ar fi nu, zetăr, un och, un da, exact, exact, e valabil și pentru alea este cum e da. abăr, cum e und pastele nu le numeri pentru că ele sunt considerate niște cuvinte de legătură asta nu se cheamă conjuncție cuvânt de legătură și ele nu, nu fac parte la numărătoarea propoziției unde să stea verbul ia? da, nu înțeles. Good. Um, un alt mod de a spune în caz că, știi? Deci, fals, fals foarte bine, fals, fals, e cam același lucru cu ven. Dacă, în caz că se întâmplă asta, ia. Good. Și um, cum spui când eram tânără, locuiam în România. Van var Young Young. Îngoadă când eram am tânără Vanjung mm var. -hmm. Tu ai spus când eram mai tânără. Young Jung varjung. Var. Jung. Mm -hmm. A? Locuiam în România Mă uite Aha. Uh, Vune În uh, uh, România mm -hmm. Good Ok, acum Tu ai spus Locuiesc în România Mmm... Um, Trebuie să-l pui la o... Așa. Cum spui? Eu, eu locuiesc? Încă o dată? Eu locuiesc? Eu uh, locuiesc. Nu, eu locuiesc. Und ich locuiesc. Wohne. Ich wohne. Forma de preteritum, de imperfect. Okay. Eu locuiam. Okay. Cum? Vonte. Ich wonte. Ich wonte. Și ja? ich habe gewont, eu am locuit. Și acum dacă punem în propoziția... Ich wonte. Ich wonte. Și ja? atunci dacă punem în propoziția noastră, când eram tânără, locuiam în România. Jung, Wonte, ich, în România. Mm -hmm. Acum. E o problemă cu, cu van asta. Noi traducem prin când, însă, în nemțește când te referi la ceva din trecut, spunem întotdeauna als, als. Als ich jung war, von te ich in Romanian. Als ich kind war, când eram copil, nu știu ce. Als ich. Nu spui van. Van se folosește în germană numai atunci când spui când vi la mine. Van com zu mir? Când întreb ceva, când se întâmplă asta, atunci spui van. Dar nu spui, când am fost bolnav, am mâncat supă. Nu spui van. Spui, alți crank var, habai supă gegessen. Înțelegi cum zic? Da. Deci van să folosești numai când întrebi. Când întreb ceva, când se întâmplă ceva. Când întrebi, când uh, e o întrebare. Am înțeles și aici, deci când... Uh, când este ceva în trecut, este Și Dacă este în prezent? Cum adică? Dăm exemplu în românește, că nu înțeleg. <laughs> când... Uh, că când Asta este van, că întrebi. Uh -huh. Dar în românește, când la când eram copil, n-are nicio legătură cu întrebarea. Am înțeles, da. Exprimă ceva ce s întâmplător în românește, același cuvânt, e tot când. Dar nemțește este als pentru situația asta. Și în românește mai avem o situație în care îl folosim pe când, de exemplu, dacă zic, când plouă, ia umbrela, cum zici. Mm -mm. Că nu, nu mă refer la în trecut. În general, poate să plouă mâine. Când plouă... Cu, cu, nu, hai a, a nu, nu, nu, nu. Als este numai în trecut, când eram copil. Când eram în România. Atunci als. Dar, de, cum zic eu cu ploaia, ploaia, poate să fie mâine. Mâine când plouă ia umbrela. Și atunci nu e als. În situația asta se folosește VEN Dacă Pentru că sensul este Dacă plouă ia o umbrela Înțelegi la ce mă refer? Da Deci recapitulând Când auzi Sau când vrei să-l traduci pe Când În nemțește Ai trei variante Dacă este o întrebare E VAN E cea mai simplă formă Când se întâmplă asta Când vii Când mâncăm Da? VAN dacă e ceva în trecut, este als. Când am făcut, nu știu ce, când am fost acolo. Că nu e o întrebare. Da? Iar dacă, ți se pare că se poate înlocui cu dacă, de exemplu dacă spun, când mă doare capul iau pastile. Aici nu-i van. Îi ven. Că -i cu, dacă mă doare capul iau pastile, nu? Ăsta e sensul. Și cum traduce asta în nemțește? Dacă mă doare capul iau pastile? Wenn uh, habe ich... Nein, nein, wenn, wenn aruncă verbul la final. Wenn es regnet, nu? Wenn ich... Uh, wenn uh, ich kopfschmerzen habe... Foarte bine. Uh, ich... Stopp. Asta a fost primul, prima parte. Urmează verbul. Neme din tablete. Uh -huh. uh, numai că în nemțește când spui nemă înseamnă lei le de pe masă. Sau lei le din de undeva. Dacă le ei în sensul de le înghiți, verbul este in nemă. ih din medicament în. Numai nemă înseamnă că le iei de la farmacie. Sau lei le din dulap. Lei le în mână. Înțelegi? Nu, nu implică faptul că le își Dacă îi spui cuva să vă luați medicamentele, îi spui Bite nemenzi din medicament în ein. Nu doar nemânzi din medicamente în. Că le ia în mână. Și atât. Yeah. Înțelegi? Nemen ein. Verbul este ain nemen. Ich nemen din medicament în ein. Nu prea folosesc, spun că zilni zi, sunt tablete, șlucă, nu? Da? Shlucka, da, e corect. Să le înghițiți. Da. Dar dacă îi spui nemon, e incomplet. Da. Sigur că da. înțeleg că, nu, Sigur că înțeleg contextul, dar tot așa, gramatical vorbind, știi? E da. incorect. Și cum întrebi cineva, ai luat medicamentul? Zi, Foarte bine, ai nu doar genoman. Am înzit tablete, am genomen. Da? Good Deci revenim la, la când Odată van Când întrebi, odată als Când e în trecut ceva S-a întâmplat ceva în trecut Sau ven, când se poate înlocui cu dacă Când te doare capul Când plouă, când ne foame, mănânc Când nu știu ce, da? Asta nu e nici întrebare, nici în trecut E clar cât de cât? Da, da, da Foarte clar că... <laughs> Și toate de a... A spus că nu pot să vorbesc, pentru că le-am inteles, pot să le fac. Dar nu mi-e -mi mult timp să le gândesc. Mi -mi trebuie mult practică, trebuie. nu, scriu mai mult. S -s. <hk> Uite, facem. Uita, mult în greșeală. Știi? Așa, facem ceva data viitoare.